ناغا یو فیلی دا یو قولی دا فیلی گنڈل جامعی بلی ری کی اغیر تا احرام میلے کی سونتو احرام دادر باسشایان دا ملاقات خاص لباس وی دے با دے کمدنو لباس خاص واچ واشی با ایک دیر حکمتو دی دو بادشا پو حکم نقبل خواهش شی کمدنو پری خوضو خواهش تی پری خوضو منده تی حرام سو بل کفن پا شانجامی رواغ است لی ورطا محبوب تایی استال پارا می شی سر پتلی کی کی خوضو لی ده سر می پتلی کی کی خوضو لی ده بس ما شی کمدنو کفن پا سر پو کفن می پا سر پو آو بل چې کمدنو دا دی ستار د سرتورکوو تجدای نهخره تجلای سر ده نخه ده علیبا هم ساده وي لږ پهپکم د سادهتور ته اشاره دهرام دوه سادې دي یوونه لمم ووي او بل چې کمدنو فګبان دی چېهل بس دا ده چې ګنډللی جاې ب وي ته بند رن سپین اولارې بغیر د سپین نه په بل او رنګکیوم لکه دغه کولی شي په سپینته شې اولا سپین اولا بیا نییت فک نییت قات نه مخکې مخکې فکې چې د حاج کې یا د مرې کوي نیت الحج بوی فارابیک پختو کی یا نیت العمرہ الله د عمره نیت کړو ما فایستر حالیرو استرا دی الله ما ته استان کی الله ما ته سکی استان کی ګران عبادتونه دي فایستر حالي یا حج کی یا د بدل شان نیت کی حج بدل کی بعد بوی الله د احرام د پلان کی طرف نه اغه فلان کي د طرف نزد هج او د عمره نیت کوم هغه وویل هو څرګند کړه چې ده صرف د عمره نیت کي په موطه مړه یي صرف د حج نیت کي نو مفرد او وゼ داس سفر کي روان نه چې پای کې عمره کیږي هم سفر حج کیږي یعنی ده روان حج لري ناول بسو کي بہتر خبر دا ادا دا چی اصانا خبر دا بہتر خوزان لکھو اصانا چیلے با اول دل دانا دا عمرینیتو کی نشال دا عمرین فارغ شی نا احرام با فران زی پوٹل کی باوی بیا با بی دا تا اعلانو شی چیو پلانکیراز بانے بچے با کم دنو دا حج احرام تاڑا لے کی یوم ترویی نا با احرام دا حج سکی اتاڑی دا حال تانا اون څنګه به احرام ده هیڅ کی پوټړی نږدې تا مټماتېول دې ته سول مټماتېا او کنه ددا سینیا ته کو د خبر نه یادې کېښت مخ کې مخ کې داول چې پر یو احرام دواره پم پومر کوم او حاج کوم پومر کوم او حاج کوم نو چې کم نه اول را احرام پوټړ پ ک په تاریخ روان شو یا پهدل حجر باېبلې کې کوللی شیسان دی دد وړ شي اومر وه او سر به نخرې سر به نې بیا به حج عمل شروع کی او چې حج عمل ختم شي بیا دغ و و سر به وې دا به جوواو نه شي به د حاج نه شي او ممرې نه شي د ته قارن ویل ک او ته لیکي قارن فقارين او په کوم سمته په ضواړو باندې قرباني فرض واجب ده دوه قربانې کوي او کومفرد باندې جدلته را په چهل حجره روان شي او ست باندې او استره فائده زم اوسره شي په مباره تاریخ واپس راځي همدې مسافر راو راځي په دوه قربانې نشته عام مفرد ده مفرد احناب ران تررجي ورکي شافې پهمتتوله تررج ورکي هغوی وي په حاج دا کې نبی سلام متمت موږ نبی لا سلام قانو نبی ل اسلام قارننو بللی تی پا په هغې وي چې نبی ل ات اسلام لترغیب ل ترغب د تمتو ورکه دی موږ له دا کایا ورکړه دی هغ فمن تمتته د عمر له داسې کممو تمتو خورران کې راغلی ده مو دغه د لغوي دهمن تم تا چېڅوک فداخللي د مرې نه سه د حاجه بیا کممن کې د ااحران لې کوود شو شو او په لرې نه کو نو قاین شونو خوررم راله دوو ته اشاره کړې ده باران دا د احرانم به شو اراړي اونییتې وکوو تلبی دا وای دا قولی احرام نه او نیت سه الله اکبر اللهم لبیک دارا روانه دا وجه کمنه وای دا وای اور دی ردی ربی وی لتا دا تل وای نذان حوالتو دا غی متو احرام یو تو اور قولیوم دا ول جہازن الله اے الله زت کمنه حاضرین یا لري حرام ولي با بندي دي اوو سوج کومن ذكر کوي واهي اپنا يي نو سلم يا يقول الشريف الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم انا هذا جوي الله تعالى حق الله قبل الهو ها نه کومن اثر لگاول جايز دي قبل حله قبل يطوف بالبيت طيب فيه مسك ان ينظر لك تزين دا خوشوېه پلاک ته فم افاره ته رسول الله صلى الله عليه السلام به ختون دی یو طرف طاوله لويونی بل طرف ته راهي پميان سکيږي کوم دونو والا او خوشوي لا غوالا همغه کې وي د احرام له غوليو اجازه د احرام په حالت کې جائز نه سوال الله عليه اواز به اواز يحلو او نبی علیہ السلام پر صرفانے تلبیت کرو تھیل ملوے پی ڈیر لگو لیو تھیل پارچ خوری گی را خوری گی نا به پیر احرام نمخ کی لگو د احرام په حالت کې لگو لجائز اسمویاں تلنے کی لگو لجائز یقون لبی اللہ منبی لبی تلا شریف لتا ربی اتا الحق و اتا و اتا و اتا و اتا و اتا لا شریف لتا دینا با نبی علیہ السلام نے زیادہ والا دا دا ذکر استویر و اتر روان دې نه عمره دې الله تعالی کی سیادت ثابت ده امام غفرت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه مليږي او ریکاب کې پیغمبر اسلام پاکي خدا او او خو باندې و برابر شو نو احاله می مسجد الحلیفه د الحلیفه دې جو ما پیغمبر اسلام صلی الله سلام تلبیه ویلو فارن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی طرح اور لبیک کہتے جو اس جائز دے نا پکڑ دے مطلوب دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتا اور ایک اور روایت بھی ہے جو کہ ومن ذا ما قال له حاج له صرف دوه عمره او زنه داسو چې حاج عمره دواړه کړو او زنه داسي چې من اهل صرف او صرف د حج کړو مفردین واهل وسلم بالحج فاما من اهل بعمره شاج هلال عمره کړو فحلل واما من اهل بالحج و جمال حج و پلو یو حل هغه په مانس کې نشو وراسوئ هغه په مانس کې حلال نشو یعنی حرام یې لري نکوه خاريني شې دواړه حتا کان یوم النحر تر دې یوم النحر بشو قال رسول الله اللهم قال سبحانه ده دغې مکه حدیث کې consta شو چې نبی سلام خارین علیه السلام سو اړین په حج او عمره د عمره ته له حج ثم حل بل حج شروط اول تلبیه د عمره ویل او وی د حج ویل مطلب دا دی چې په یو سفر نبی اسلام جوړ کړو او موږ کې حلال شو نو از دې چې دا دې انه را الله علیه د دې یو نبی علیہ السلام نور کپڑے لري کړی یعنی د نورو کپړو د پاسه کې کوم نه احرام نه درته کړی نورې کپړې بل لري کای ترې پر توګه د پاسه لنګوه نبی علیہ الصلات والسلام پسابون یا په ختبي باندې یا په نور شې باندې سر کې تلبیذو کو چې صفاوي او ديرمه تنګينه ببر نيوي وعنه حلات ازرائی با نبي رضی اللہ وقالتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتاری دیو فاورا رضیت امراض حدیق ایر صاحب او چیوازو چت کی پت احرام پت تلبیه بانی وعنی دیو سعاد ونی دیو رقار قانتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماغو مستقل بلنبی اللہ لبابی لعیمی دیو ماغو چی دیت تلبیه وی لاخوار شاسی زونر طول چی دی دی ونی دی ارجمه کې ترنه چې تاسو ته اپوره ټول وسره تلوي مطلب د دې ټول واجر په بدله کوي او الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو په دې کاتي عمره د احرام راکاته ني سنت دي سره د کمنه احرامه توډي ذرا کاتو کی او بیا چې کمنه تلوي وي ثم اذا استوت به الناقه قائما عند مزدلفه الله بهاولال کلمات ويقول دل د وترال وصادق والخير في يديك لبيك والرغبا اليك والعمل دبره زیادت راغ تواتا تا تنو دې وڅيستادتي ادي ابي تلي صلى الله عليه وسلم حتى قاله لا براد تليتي صلى الله عليه وسلم والجنه توطاوبه النبي عليه الصلاه واستعفاه مات في وفاة الله نبي رحمته من النار الحمد لله والله اكبر الله اكبر الله اكبر صلى الله عليه وسلم نمر على الحج ادرت في سامر في السماء لما اثر بيده هرمه خلاص ميدان ترى النبي عليه الصلاه والسلام احرام دواء बराबर وعليه الله عز وجل لا شكلك تقول رب <وترس> الله سبحانه و و علیه و علیه یعنی بس کی بس کی سپیل نور موای که په دې ورځې ورځې بس هغه بو سره دات کوي الا شریکا هو لک تملک هو و ما ملک هغه شریکان نرلشته چې کوم اختیار ور کړی خپل هغه مالکانه یعنی عافای تصرف ولشته او ذاتی تصرف ولنهشته پیغمبر سلام دې دی نه مرکوږی مشرکان دې دی یعیعا ان خدای توب مانا شدید اللہ لکھدای توب سکرده ورکرده وما ملک یقولون هادا وهم یطوفون بالبیت دابو بیود بیت اللہ نبیت سکرده باقیصت حجت الودا نبیانی صلاة و سلام چکم حج کرده قلی سم کال دزل حج باننی لسم کال لہجرت باننی لسم کال لہجرت باننی لہجرت را غیط حجت الودا بیدی کینی یا د رخصتای حج څه رخصتای حج نبی رسول الله بسره رخصت شه د خپل کوو بیا له نبی رسول الله اخیری حج له نبی رسول الله اخیری حج هغه کې نبی رسول الله د حج مکمله طریقه خو دلله مکمله طریقه په د حج د احکامات درس دي لکه سړی ته په یاد درېوین کودل او اول چې د هغهر دی د بریکټ د steer ng نه د مخکاله نه د 1 نمبر ګيري چرستو قاعده 2 نمبر مخکې طاقت یو بستو جوفتی او د دې کوم نه سپیشلټاتي خاصوته لږی لاګه هغه لږی आवाज هوتې ریزال نه او abc میانس کی چې 1 سے لیټر او b بریک او c کلچو د دې کوم نه ځان لسکي یا کی بلک خبردار چې سو پور یو درسته نيست کنه ملکا تراغی پوری دا شل نزدکی بیا خاص چې د موټر والا گاڈی تاکی نای دیو خامخاتی ادرست کئی و باسی ویشاہ شیخ صلی اللہ تعالی گاڈی تناستو او مخامخ تی کمدنو لکا گاڈی رالا از پی گاڈی دا از پی گاڈی سی کمدنو رالا او زو سرمو سناستی ما کنا شیخ صلی اللہ و دیبی نزیر تاو برس دی غرار وانا دا اس وګه نه دپېره دې لري ته وګوره دا چې کوم نه خانې نه غراره ونه و او صاحب لکه یې تینا او زور زور ور کوي دا زور ور کوي نو دا ښایي فوتاو کو ریني فوتاو کو په لکه مزه پهلو په دایوان نی موټر سایکل والا خامخاتي دی دا بس چې قدرت خبره ځکه چې د موټر سایکل تیزول په لاس کې او د ګاډی تیزول په سکی وي په کې وي په کې وي نو هغه ودرې د ورو له بدایي ولا څور کې زور وایي د ورو له بدایي اتیس کې کار د موټر سیکل نه د تیګ نه د خپل ورکې چې ستکم مې دروم پکې نه ولا پاور کې نه هیڅ کی هیڅ کې نه درځي د دیوال چې ورغه وي وشک غېری بزیاوي خپل ودرېږي یا سمثال ني څنګهو مساللا د هغه چې ګمده احکامات اللہ دی منگا طول پا دب و پی اخترام دا حرامین و شریفین و زیارت را بیا بیا بوزی آنو دا سکم دنو دا مسئلہ دا چه احکامات زدک و لخو فکار دی چه خصوصا سکم خلق عمره لدی یا حج لدی اغیل خامخا علماء سرکی نتلسلی فکار دی چه اغیل سکم دنو حج و عمره کی شرکش دغا احکامات زدکی زکال تبیادی را گرانی دیر و خلق عمری خرابی شد دیر و خلق عمری خرابی یا والد ما سره روانو آنو من مشروع سر اردو ویلا آنو من مشروع تو وقتی ویلانجی سویلا مات سنگا پس من خرالو وی اباجی و را سر نکه یادو وی آقا چه کمدنو چه توافت تو چه کار نیمو لگو یوی چې زو کو سٹارټل شو نو نشم کولم هغه پهل تر سوا دا غاړی 호텔 تبو ته بیا بیاس خدامادي جامې مې وې خلې سم ناشته ما خا نو بیا یو 호텔 کې نو مې عمران عمرانه راکړی سنداسي خاله کته پکې نو کيو چکرو لګي خوبه چکرو لګي وو شو کنه وې او وڅ کې نه پیژنې څوک په سا یکی دا سی چلو نوکی شمیران داشو لیکن اکسل و خلکو عمر خرابی دی در تبلیغیان چیزی کنا اللہ دی سره دی سرالگومت غمی دی تشکیلو نکی گی باقیدہ مدینی منواری دون او مکی مکرمی دا دی تشکیلو نکی گی ال تکی دی تشکیلو نکی گی دی پدی تواب کی گرزی از زنو خلکو سر مذاکرہ کئی دا حقی. قام مذاکرہ کی مورہ کنده از عالم نہ تاسو پکاری لکه داسې کبه چې به واده سره د سوخو ته کیږي دې گاوال پر کی تاسو رکی نه او مدینه مورورکه کی کمنو قل تدیکشت نه او او ټولو کې پات کیږي د جماعت په اونقریلی ورته ټولو کې پات کیږي خلاکه جماعت کې ملاقاتونه کوي او وګورئ د په منشور حق ته دې نه کم دین او مونږه څه کوله دا دې شاعر چې کوم نو تازه مو داغي مقصد دا دا خپلګه موږ په خپل بکې سره جمعه څنګه شرانه شوې نه ګډال لګلو خبره هغه له مهنت کې پارې کې خپل کډید زیات عربي دي د دې توچنه نکا شستا سو پکې علاقې سو کوم ورو لذي هغه سره تاسو مذاکرہ کوئ او توه 84 او داسې طریقې سره کتابلې ولور کوئ طریقه وتخې احکام او حکمت او توای ډیر پیدکی حجۃ الوداع کی مستقل حج د نبی صلی الله علیه و سلم د وی ورځ نه دلا او افقیزه کرکی هغه کی مکمل حج د او پای کې خطبه د نبی صلی الله علیه و سلم دسا عالمان خطبات د محسن انسانیتوی خطبه د محسن انسانیت چې کومه رفاق د نبی صلی الله علیه و سلم غطا ده ا د صالح انسانیت د فائدې د بارا او ډير افې په دې نو خطبه بارا باغيزانو عالمانو کتابونو لیکلي خطبه حجۃ الوداع باندې چې او نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم حجۃ الوداع د عبد الله بن عمر او رسول الله صلی الله بكى فندل قديه ديتيه يا لکه شه جه پربار درکه كارو محدد بن 10 كثر الله تبارك وتعالى عليه الصلاه والسلام قدما المدينه بشر كثير بغير خلق مدينه ترى على الكناچه النبي الاسلام حاجذي مو وسرو موثلو ترديش ذل حلفي تلالو ذل شو و ولدت اسماء بن توام محمد بن ابي بكر اسمادو ابو بکر دن هم بی بی و یو دا اغییز کمدن اسماد انتیوامی زدکو وی شیو اسمادو دلورم دن و اسمایز کمدنو خذ چکم وی دا اغییز دوی وی سو او غزوی لینو محمد کی خود محمد می بی بکر بده غرست شیو حجت الویدان و هر طالت الی سلام کی فاسنا ناداز خذوی اغییز دوی وی پراتیوی اغییز دوی یو سپسه چلکو نبی اسلام وی زوی میوشو نبي صلى الله عليه وسلم او قبل زانده كذب وآخریمي ناوخ نور قلاصة جمعات كنه ناوخ الوالارده ايجي بك خيري فصوال الله السلام في المسجد نبي صلى الله عليه وسلم جمعات كموندو فصوال مركب القصوى حقا الله صلى الله عليه وسلم اللهم لبائك اللبائك لا شريك لك لبائك إذن حق دورك وصلك والو لا شريك فرج الله لنا ان مگر صرف د حج کوم موږ نور سنه پیجانل بل سناره فلمه عمره موږ د نو پویډو چې په دې یو سفر دواره کې دي چې کوم عمره کې دي چې کوم حج کې دي لکه تمتو <متحدث> باندې موږ په خیران نه پوی موږ ته شانی اسړو حاجیت کولو حت ایزان البیت بیت الله شریف تورسیدو کسلم الرکنا نديره صلاه والسلام داغه د مخامخ شو استلم رکن هدا ریاست څه شو مخاوم نو هدا ریاست دا وروسترا دي ان ریس کوم نه استلام ضروری دي استلام نو یو کولی کولی ولې لاس ته خلاص نیوي کان دغه دلکه لخته ده کدا نیوي لاس ته ته ځه خلاص لا سجتا اطافص طبعا ولنا سبيره مولا تعالی ذکر کړی دي ذل فعر ابو کی د مضبوط احد ی والا نو تا کوي ومن کی کانه کې خطول وبګټه کې خدای پلاس دې کې خدای چې دا غل په ما چې خدوم له وسه ما نشي بيد الله سره تجديد ی احد دې زده سره سكومه له وس کوم وعده سره کوم دا الله سره حد لګي الله سره واضا کوي کو کو پراب پراب پراب ماشاء الله قطع تقدم الى مقام ابراهيم القران و یی دایره د یو په طریقې مقام ابراهیم وصلات په صلاله فاطمه زهرا په مقام د نوه هلबई او پی ریوا د مقام ابراهیم خپل وخت او غرذو د بیت الله شریف انو قرات رکعتین قل ولله واحده قیا دات برکات ارتوا داشک نورواجی دیشه توافو کې د رکاته ام ما زدن لاسم نظه رمحد الله ربنا صلة اللہ تحت لابل كان دلادة نظه ر Сам املا الله ربنا ببدال اللہ ستول تھا حتا عبادت محفتاً لحف sosem اعتب treballhed اللہ صدره وقع لعل ای لله اندوا هります جناہ شریفاً لنا ربنا به اطباcell واللہ و لار اندوا خور exponentially لعل اند مسئل اللہ ربنا ببدال اللہ و Canon excessive عاخت west слова آخر حتی از این بطن الوادی کی من دکڑا سفاو دو مروح پا منس کی جی کم من دلن نا آغا مراد در سو ما ساعتا سایدہ سایدہ تام شا نبیشی کننو پا مزمزتو حتی اتا المروح ردیشی کننو مروح تلال فطعلا کما فعلا لستفا آگا کار چکیم پتفا کرو غیب مروح کو حتی ازا کان آخر توف علی المروح اور واځه چور اسه وو چکر پور اسه نه دا وهوال العمرہ والناس تحسب وقال الله انني